А скрипка так, відкинувшись, умерла. Мов од любові діва молода, а душі народили вічні перли того вогню, що вік не обрида. Всі, мов злетіли, так аплодували. Старий Тимоха кинув собі мать свого сусіда з ким ворогували, аж захрестила злякана кума, розстряс баришник пузом, мов барило. до неба руки підіймав дзвонар. Таке високе, рідне щось створилось, Аж батюшка змолився на божий дар. Гордій піднявся до скрипки, Мов дитина Туркас Благовійно пригортав, Гордію отуди к лихій годині, А Костович аж голову обняв. Одна гафія, біла як билина, Не встала з місця, Між людей сиділа, як ще мала, Забута в полинах, тоді й вийшов наперед Рачицький Спасибі, друже, так ти ще не грав Вам, земляки, вклоняюся Янисько, низько За те, що є такі, як я рад Скажи, Микольцю, грав ти по Європах? Де ще такий був зал камертон? Про що він, люди, щось я не второпав Не міг потрафить, брик йому тон Якби ви знали, що ви в цьому світі Якби ви знали, втім, чи знаю я на всю планету пісня ваша світить, А пісня, звісно, душами сія. Оно, стоїть, прийшла до нас Марія, В ній голос степу, хай нам заспіва. Яка Марія, та, що кукурія, знов бри, Вже краще б рот не відкривав. Знов напилося, хлопці, дайте раду, Як старшу дружку вивели тури. За музику Речинський знов, Награда єдина, пісня, що тут говорить? І до Скрипаля зарученьку Марію Підвів Крізнато, прадіснув в сльозах До нього вів, та що ж це я старію Десь угризнула думки Дереза Та все уже було у вищій владі І пригадався рідний хутірець Пісень заграли, з мамою у ладі Курчатка на ногах, нехай їм грець і хвилі, хвилі, хвилі ковилові, Хмарки з маків, дзвони яворів, Вона, здалось, відчула те у крові. У цім нестерпнім подиху вгорі І кавунці кусючі на баштані, І на дорозі займана гроза, Одне лише було те все в тумані, Лиш з пісні блисла стеречка назад. Ця чистота, нехай хтось скаже третій, Поглянеш раз, на рух, мов не було, цей вигін брів у юному розлеті, немов писала ластівка крило. Якби в ту мить могла на себе глянуть. Марій, діво, хутір і париш, за що тебе так тяжко світ поранив? Та ж не мовчи, відкрийся, говори, очима із гафічкою стрілась, відкинулась, мов стала на крило. І полетіла, леле, полетіла Зніяковіла скрипка, чи здалось Над садом ген, над річкою, над храмом Над тим вином, що п'ють лиш голуби І потроху всіх з собою забирала Стояв скрипаль, не віддав, що робить Щоб після нього так когось зустріли Щоб хтось його пройняв колись отак А може все намарилось, намрілось. Не раз у скрипки потім він питав, не раз шукав той голос аж у струнах, і вона не раз питається, чому ж дав Бог зустріть І посилив у грудях, але шепнув безжалісне, не руш, не заросте, не зноситься літами, не захова з невіри пилина, її відчув як скрипку за світами, його концерт. А грала вже вона, щоб так співала, вік би міг стояти, щоб так дивилась, Господи, щоб так з небес, так сходить тільки Божа мати, наш білий світ очима полатати. А далі знов промовці говорили про Крушельницьку, ганську і чурай, про скіфський дух і степові могили. Просив Рачинський щось його зіграть, ще він казав світ. Музика врятує, щось про силу цих полів, що удалось життя прожить, не всує, що музика так схожа на політ, що ми зійшлись, що ми сьогодні разом хто б ще зібрав, з'єднав так нас коли. Марін голос так усіх уразив, що люди не розходились, гули, а сонце в брід котилось через гайчур. Сідало жовте, наче на чирінь. Ну ось, і стали ми на світ багачі. Ну ось, Марія, ти і на порі. Літописець. Душа моя, ти світлиця для Господа. Смерть, нехай знає, є в мене ти. Вірою в тебе живе моє золото. Ти мені посла на світо святить. Вмерти могла от бездушного холоду. Звідав твій розпач дитячий і плач. Все, чому назви й за вік не знаходу я для воскресінь. Ти в собі берегла, часто ділив тебе, може, й зневартими, В рабство священне не раз віддавав. Зможеш прости мене щедрими ватрами душе, тобою я не торгував, болем ціловану кожну билиночку оборонити у душу я брав. Тут я затримався, та й на хвилиночку, Щоб налюбити. У душу добра. Все найдорожче, тобою голублене, Душами вишень побілить весна. Душенько, як тобі важко нелюблення, Як ти благаєш тебе упізна, Як ти страждаєш, розбита докорами, Господу, плацвій свій несеш. Є тобі все, те, що є попід зорями, Тільки ще краще те все. Буде за нами світ зорями плакати, хочу признатись у слів. Мав я з ким жити і з ким набалакати, душеньке повна я слів.